Falënderojm, adorojm me takon Allahu te bareke ve te ala. Allahun e falenderojm edhe vetëm për i ti falje dhe ndihm. Kërkojm salavatet selamut për së ndëjit më të begata mbi pejgamberin tonë më të zgjedhur e pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Bësh qoftë ti besnik me familjen e ti të, të ndarshme dhe me gjithë muslimanët sa të ndjek rrugën e tij të, të, të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruarvezo do të vazhdojmë në ligjërata të rregullta të ditës së shtun, ku që shpresojmë që sot me lejen e Zotit Gjallëxhallahu ta përmbyllim këtë libër të cilin e kemi filluar ku hoxha bori një hyrje të veçantë të, të këtij libri, pastaj e shëshroi dikun me 50 kapitela të veçanta mbi çështjet e mendjes dhe intelektit. Sot me lejen e Zotit Gjallëxhallahu do ti përmbledhim të gjitha që na kanë mbajtur, ndërsa në javën e ardhshme do ta bëjmë rezumen e këta dhe chorive të cilësive dhe e vlerë të sadri për mendi hojë në këtë libër që ta kemi një ligjëratë si përsëritje të këtij asaj çka u tha gjatë këtyre javëve të cilat neve u shoshëruam me këtë libër ndërsa pas asaj rezimeje do të fillojmë ciklin e ri të ligjëratave me leinën e Zotit te bareke u teala dhe ajo është shpjegimi i emrave dhe të cilësive Allahu të Allahut te bareke u teala andaj shpresojmë që Allahu të barë kjo vëtëllat në mundëson që ajo që ka e përmendëm nga kjo liber Të cilësohëmi me ta pre vlerave, vërtyteve të cilët i ka përmendë hoqën në, në këtë liber Thot hoqën në vazhdim, Ibn Hibani, Buhatim, radiallahu anhu vë rahimahullah Dhikrul hathi ala i ata i suali o talebil me ali Kaptineve qëndë mbi nëzitjen për ti ju përgjigjë kërkesave të njerëzve Dhe për të kërkuar vërtyte të larta Pra kaptin e veçan, njëri ju duhet që të cilësohët me një cilësi Dhe ajo është të i përgjigjët kërkesave të njërzve Të i përgjigjët nevojave dhe kërkesave të njërzve Dhe të ketë në vetën e ti ambicje për gjërat e larta Thot, ka orë nga gjabir, radhjallahu an, se ka than Masu ile Resulullahi sallallahu aleyhi sallem shëjën Kattu fe kale la Vela dhara bebi edhi shëjën kattu Thot Gjabiri Radhi Allahu An Hadin se kanë dhe imam Bukhari Udhe imam muslimi Thot Gjabiri Për nga mberi jon Sallallahu aleyhi sallem Kur nuk është pyt për diçka pra, Kur kush Dë njëherë si ka than Apo ma jep ket Apo akamun si këta E për nga mberi sallem Ti ke than jo Për nga mberi sallem Pre cilësive që i ka pas Nuk i ka than dikush Apo ma jep ket Vetëm si i ka than Po Kjo është prej vlerave Të cilat Ja kanë përmend pejgamberit për ton sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dha Jabiri radhiyallahu an wala daraba bi yadihi shay'an qat. Atë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur nuk e ka goditur dikan me dorë. Kur nuk e ka goditur dikan me dorë. Kjo është hadithi që ne ka përmendë hoxha për ta vërtetuar cilësinë tjetër të njerëzve të mëdhenj dhe ajo është Këtë lype dikush prej teje është qfarë është esenca me ju përgjyqë Ka arë në trasmetime tjera Nga pengamberi së vëzëllem Vetëm kur ka qenë haram nuk është përgjyqë Pro pengamberi jonë së vëzëllem Në krejta rastët E jetës ti Kur dikush i ka thonë Ako mundë cikë ta me madhan Ako mundë cikë të me ardh Ako mundë cikë të me më, më, më përgjyqë Përveç kur akonë haram E që piqë nuk e ka ditë Arveç këti rasit, krejt raset të shpërgjit Penganberi, sallallahu alaihe sellem Andaj hoqja ka prukë këtë kaptin Dhe ka vërtetu me adithin E penganberi ton, sallallahu alaihe sellem Se precisive të njerëzve të menqur është që njeriju Ti përgjit në vojave Dhe kërkesave të njerëzve Edhe kundër ta Që eksiston të njerëzit Kur dikush kërkom për dikuj Dityka, në atë moment Instaloot të, instalo të, të këshpirti njeriju të Ndjenja kren Ndjenja e fodullokut Nësa pengamberi së sellem Në mëson në këtë Dhe primtaritë të ti Të si në ka registru sahabët Se pengamberi së sellem Kur nuk ka thonë njo Qëfar argumenton? Por modestin dhe thjesin E lartë pengamberi ton Sallallahu aleyhi së sellem Diri se ka arnë nësa i Bukhari Se pengamberi së sellem I është përgjitë dhe fmive Pengamberi jonë së sellem I është përgjitë dhe kërkesave të fmive Në arktimet e tëre para E të Ma dje pengamberi njënë, në përgjigjën e nevojave të njërzve ka që atë lartë Sa që kur kanë ardhë fukarat me muru shqimë në, në shpinë e ti Kanë arritë ata atë shumë me ngushtu sa që i ka ardhë tërpë mjë u thanë largohëjëni E pasaj zotë i unë të bare kjo vëtala ka zbitë ajete dhe i ka eduku disa njërë të cilët nuk kanë ditë me matë kohën Se janë të prue dhe kanë kalu kufitën dhejes në oborën e pengamerit tonë sallallahu aleyhi wasellem Ande dhe të hoxha, unë e preferojë për njëriju në menqurë gjdo vërtit të lartë Preferojë dhe pëlqejë gjdo vërtit të lartë Pasë e thotë, njëriju i lirë me lirit të vërtet është a i cili është liru me vërtit të lartë që në pasotë për shembull në zonë e ndonjë tema më dinamike që diskutohet cila është sovraniteti i njerëzve. A krijimin e shteteve sovrane kështu më radh. Pra liria e drejta, dhe kjo është prej bombardimeve terminologjike me të cilat manipulohen turmat. Pra e drejta, drejtat tona, liria jonë e kështu më radh. Dhe sa njeriu robrohet e sa shoqëria të robrohen për sa shteti të robrohon, vendet robrohen në emër të dhënjes së drejtave. Dhe emër të dhënjes së drejtave dhe ai i cili është i fortë nuk i diskuton kur atij, zullumi dhe dhe e padrejtë nga se gjosh prej drejtës, tatynë, të të pra prej drejtës të fortit është mukan, ha, ai i cili flet dhe porcakton dhe konkludon ekshëmëra. Foth hoğa, njeriu i lirë më lirin hak, që është tamam lir, i lirë, i çliruar nga gjithçka i cili është ai i cili është stolis me virtytë të larta. Por njëri i cili ka virtyte, te cilat buroj nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam dhe nga njerëzit besimtar, devotshëm, këta janë njerëz të lirë. Tjerth thot hoja, sikur që robëria më e keqe është robërimi nga cilësit e liga. Por robëria më lig, cilas është të robërohesh nga cilësit e liga. Pra në njëri i cili ka një vest të lik, ka një cilësi të poshtër Kjo është robrimi më i larë që mundët mindodhë njëri Pra shtesa më ëltë është mu robrun nga, nga të shijet e vetë vetës Dhe liria më madhë është mu lirun nga, nga egot e vetë vetës Dhe kjo është realizimi i fjallës la ilahilallah, muhammed rasullullah Pra në roborim e Allahu gjelaluhu është sovraniteti njëri është shlirimi njëri Oliria njeriu, është e drejta e tij, me se nuk ka jep të drejtën, robi që jajep, Zoti vet. Nuk ka jep të drejtën, njeriu që jajep, Zoti vet. Me se ka mundësia i cili është paralel, në paralel, ne krijim me ia dha drejtën. Me se ai, ai në esencë ka nevojë për vetin. Ai në esencë ka nevojë për vetë dhe nevojtari, s'ka mundësi me kri nevoja. Nuk mundet me kri të tjera nevoja. Andaj do të thojë se njeriu i, i lir në të vërtetë është ai cili është çliruar me virtyt të, të, të larta i cili është furnizuar me edukat me veprimtari, sigur veprimtaria shogut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këta njerëz janë të lirë. Ndërsa të trobrum kush janë, janë trobrur ata që bëjnë gjuna. Allahu as-Sal basiliu rahimahullahu thoshte, por ata të cilët dinin luftë për i romakëve dhe persianëve, dhe ata normal kishin fuqi dhe kishin kuaj shumë më shumë se sa muslimanët që se kishin pas parandori shumë vjeçare. Asan albasriju e vërrejti një skejnë krenarijë dhe fëdulloku të këta Dhe ju këshiloj muslimanve dhe dhe tha Edhe nështë i shifni me kuaj Dhe i qojnë pluhur atë lartë Ha, i qojnë pluhur atë lartë Dhe sot ndodhe njëta Por vetëse me, me forma tjera edhe më të suficitume Tha asan albasriju Mirë po gjunahë i atyre u aull kokën Dhe ato gjunahë që ka i vonë e ata u aull kohën, po s'munët rakijia, sa do që është i lartë, me teknologji me e qukryjen, se le rakija e ti, s'munët zinaqari me qukryje, a njëpse ka pasuri, s'munët amoralin me pas kënari, nga se e thynë ata, vetë amoraliteti i ti, a do të dojëja, se njëriju, mëjë robruar është të i cilë e robru nga, veprat e liga, vesët e liga, pasaj ka bërme një numër të madhë të, e, uh, Transmetimeve nga djetarët Dhe zahabë dhe tabinët Në bëqështjen e E të përgjigjurit Ndaj nevojave Të njerëzve Pas e ka thonë në fund të kaptines El Heme gjumin e nësi I dhe uhsin e i leji Jera dhalik e stihka kam min hule Thot Kër njerëzve të po ështër Heme gj është aj Ajo Kërështë A i lomi cili mbetet nga gjusen Sa i dhe në hemeq Pra egzistojnë fundrin nga njerëzit Thot Hoxha Kjo kategorie njerëzve Kur ti ban dikush mirë Eshe hak për veti Eshe hak për veti Pra por që ime kur dikujnë i ban mirë A i eshe këta se ti ki i vagjib A i eshe këta se ki i vagjib Pas ta i thot Eshe vetën më të mirë se ba mirësi Ka disa njerëz Nëse i ban dikush mirë që është e vetën që ka bo ma mirë, që ja ka mundë cu këti mi bo mirë. O jo, është prej prishës në atyrave të njerëze. Felaje Hamedu indë lë kajri, velaje shkuru indë lë bërë, nuk falendoron për mirësi dhe nuk është mirë njohës, daja saj që ja japë i njerëzit prej të mirëave, dhe që ditët më ataj cili falendoron dhe në nëshmon mirë njohën. Pra, egzistohen prej njerëzve kategori të cilat nuk janë mirë njohës, dhe nuk janë U abonjë të tjerave Mirë po, prapë se prapë Besimtari duhet qëfar Duhet dhe, dhe promë ma ta që e ka bopin nga mberi jon Salallahu alaihi sallam Që përgjizit nevojave të njerëzve Dhe mos të shkon në atë ide Se njerëzit sot nuk falendorojnë Dhe shkot më ju bën mirë Se nuk të anjohin dhe nuk të janë uh, falendoruas Jo, njeri ju bën mirë për ta vërtetu Kajrin khaj, e vetë Jo për ta prit reagimin e tjetëri Njeri ju du të bënë kajrë porta kazu ku joqë. Ale kanë plan plani dietarëve, se nëse ti a ja kthen ha, të of, ofendusit me ofendim, cili o dallimi? Tani ku ki mundi ti mungrit? Ku ki mundi mungrit? S'ka mundsi mungri, por vërejtni se ne s'aq tan me me të mirë. Kjo është kaptina, neve normalisht mangemi shumë për transmetimeve, por shaka se sot dëshirojmë ta pofundojm këtë libër me lehen e Zotit te barekehu atalla, pas atë doja kaptinëre nxitje për Pritje në misafirve dhe dhe një në ushqimit Kemi përmen në filimet dhe ligeratave Të kësaj kategorie të derseve Se me menquri në Kur'an dhe sunet Nuk sinohet vetëm njohja informacionit A në shikohet oqja ka prun një kaptim të njërzve të menqur Dhe ajo është pritje misafirve dhe dhe një ushqimit e cila në botën e filozofëve nuk njeh nuk njehsi si intelekt, pra, o që është vërtet i shpirtit. Kjo është kjo edukat e shpirtit, s'ka të baje me me intelektin. Andaj dhe bota e cila ngritet mbi filozofi nuk i njeh këtë virtutin. Pra ata e njehën materien, por nuk e njehën virtutin. Nuk e njehën me dawn materien për fat, pa interes. Nga se Në botën e dur është e pakuptuar të të më investo diçka që ska kthje. Realisht është kështu kurse beson ahiretin. Por besimtari i cili beson ahiretin, e shës dhënia sadaka është investimi më i lartë. Madje shumë veshimi, investimi i të. Tha do hoxha, kaptin e njerëzve të mençur, mikpritja e mysafirëve dhe dhënia e ushqimit. Nga Abi Huraira radiyallahu an, hadith e ka nxjerrë Imam Buhariu Se ka thonë për nga mberi Men kane juqminu billahi Wal johmi l'akhir Fel juqrim dhajfe Ka thonë për nga mberi Kusht do që i beson Allah Dhe ditës gjikimit Le të ndëron misafirin e ti Kemi përmen Të vargulli gjeratave Lidhja mes akidës dhe Morali dhe edukatës Se kjo a ditë shërbet Shiko për nga mberi Kusht do të i beson Allah Kusht do të i beson Allah së është kaptinë e pastër e besimit dhe i beson ditës gjykimit vëllai është kaptinë e pastër e besimit tani reflektimi i kty besime ku kush i fut faliqrim bayfa la të respekton dhe mikprit musafirin po është një lidhje shumë e ngushtë mes disa veprave mes njerëzve dhe besimit atë këto vështë nuk ndahen nga se si Porfitorimi se dikush e ka besimin e pastër, duke mos reflektuar alış mbotëm praktike, është imaxjinat. Po shkëncë i imaxjinatës nuko, nuk o reale. Ndërsa Elisuneti beson se imani ofiol dhe veprë. Fjalë dhe veprë. Por patjetër pa mu mu mëshrua jo me me një haraket, me një lvizje. Dhe kjo kjo a ditësh për a ditëve të prera. Skan shumë kuptime. Kuq beson Allahu Lëtë të ndëron misafirin Pas e thonë Ka thonë pëngamberi a.s. Wa men kane ju minu billahi Wa ljohmi l'akhir Fe la ju dhi gjarra Ka thonë pëngamberi s.s. Kush beson Allah Dhe ditën e gjikimit Akiretin Mos ta lëndon Koshin e vetë Në shiko që far lidhje E fuqishme mes besimit në Allah Dhe mos lëndimit të fqinjën Njerëzit Ndë njëherë, shpe shkelin haqët e njerëzve Shpe shkelin haqët e njerëzve Dhe nëse diskutohet kjo shkeli e ti A i thotu në më Allahun mirë i kam punë Kjo është ajo e, përgjitja në tërshme Të të mamë kjo punë e njerëzve O, kam, kam gabime më njerëzve Mirë po të Allahun i kam punë mirë Kështu mundohet i kushma manipuluve të rejtër Këta dite i azgjësojnë këtë mëndime Ska mundësini njeri me pas punë të mirë më Allahun Dhe me krejt ke e sa di ka pun të keq Shka bënë Nga ja, sa so odash kjo beski besim Mu reflektu dikon Odash mu mishru dikon Kus beson Allahun Dhe ditë e gjikimit Most ta në në qmon Apo most ta lëndon Most ta tërturon Komshion e ti Gjithashtu ka arë në hadit Dhe për ka për salam, mish, Medine, ka than, ha, salam, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Selame. Dhe prej fjalës së dikaton, fillimisht pejgamberi s.a.s.e. ka thënë wa at'imu at'am dhe ushëni me ushim njerëzit. Pra jap një njerëzve ushim. Kjo është prej asaj që e kam përmendë dietarët në çështjen e haditheve të pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, thotë Ibn Hibbanin në, në, në vazdim, thotë është e folqëjur për njeriu e menjëshur që të jetë i vazhdueshëm në ushqimin e në dhënien e ushqimit. Dhe njerëzve dhe në vazhdimësi të pret mjësafer Nga se dhenja e ushimit është prej shtyllave më të forta të bujaris Dhenja e ushimit është prej shtyllave më të forta të bujaris Pra bujaria ka disa shtylla Cikur namazi ka shtylla, dhe qati ka shtylla, iska omi ka shtylla Bujaria ka shtylla Prej shtyllave më të mojë, thotim në hejbani është Ha? Me da në shqim Me donë, ushim Adaj pengamberi së sellem Nihet për, për kulmin e gjumërt lëkit Nihet për kulmin e bëmirsis Nihet për kulmin njërzor Për sësmoria ma e lartë njërzore Për shfar, për të adhona ta Qka e kote vetët e këtjetëri Edhe nëse ka nevoj Andaj Allahu gjellivala këllila dhroj shokte pengamberit Sallallahu aleyhi sëllem Dhe veçënë rrisë i ladhroj ensarot Tha, ju thiru në ala enfusihim O ala u kene bihim Khasasa fa ata japim për parësi tjetrit edhe nëse vet kan nevojë kjo është prej kulme të bujarisë që ka përmend Allahu te baraque ve taala shoqët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wamin a'zomi maratibi maratibi dhul hijja pray shkallë më të larta njerëzve më injur është me dhon ushqim dhe me prit mysafir po no. me dhon me dhon ushqim dhe me prit mysafir është prej shkallëve më të larta njerëzve më injur që opsëra sa të san e kanë bërë ndrytarët thotë dhe me këta u zhngrit Ibrahimi alayhi salatu wassalam normalën kuptohet pas teuhidit Allahu xhël gjele xhëlalu pas njësimit zotit te bareke tualla pas të çhenorit musliman për veprat të cilat Allahu xhël xhëlalu e ka ndritur Ibrahimin është dhënia e ushqimit e kim bërë rasti se në Ibrahim alayhi salatu wassalam e, e ka pas si zakon dhënjën e Ushim, pastaj ka transmetuar një transmetim nga Sa'id ibn Musaib se Ibrahimi alayhi salatu wassalam e ka pasur shtëpinë e madhe dhe e ka pasur dyrtë çelta për nevojtarët. Ai ka pasur dyrtë çelta, kush ka pasur nevojë ka hartë Ibrahimin alayhi salatu wassalam dhe ka marrë ushim. Sa'id ibn Jauzi, rahimahullahu, transmeton nga Ibrahimi alayhi salatu wassalam, se Ibrahimi alayhi salatu wassalam ka pasur cope rodel lop deve një qytet të tër i tij u ka. Një qytet i tër ka i të salatu, u po përskaj, ti, ja ka në tij. Andaj ka chimbol e pasunigëve të pejgamberit Ibrahimi alayhi salatu wa salam. Mir po për skaj karshi këtij bollokit të madh që ka dhënë Allahu gjela për pasulijës, ka qenë edhe i i madh dhe i gjan në Xumerr lokin të së në ka pas ndaj ndaj njerëzve. Pastaj hoxha ka ka transmetuar një numër të madh të transmetimin nga sahabët dhe nga shumë të pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam me çështjen e dhënjes së ushqimit dhe dhe pritjes së së mysafirëve deri te sa më e larta është se Allahu i xelalajle ka përmend në Kur'an. Rai ka përmend ve yutaimuna taama dhe ka përmend për cilësi besimtarve dhe u japin ushqim. Andaj një numër i madh i dietarëve në zakatul fitr që jepet pas Ramazanit si Kërërzim i agjerimit Dhe si njëloj Kërkim i stikfar i pjallahu Që je pët vitrët Që ka i themin e me fitra Shumica djetarëve nuk lejon në djerën e tërën pasuri Përveç Hanefive Dhe Shekhu Islam I mëtejmija me disa bashkohërën Për i djetarëve po, Këtu në kemi për me diskutu juridikisht A lejot me në djerë pasuri Fitrat apo nuk lejot Mirë po shumica djetarëve Nuk e lejojnë me nëzirë pare, po dhojnë dojë mos me që e në ushtim Që që ka përcaktu për nga meri jonë, sallallaj e sellem Për cilën arsye, nga se dhënja ushtimit, konkret, është ma afor arritje së vyrtiteve Se sa ku nëzirët në pasurit Pra është ma afor me nëzirë njëriju, ha, plëcimin e vetës Kërë nëzirë fitrën në pasurit, në ushtim Nësë Allahu Gjëlej ka lafdru besimtarët Va ju të imunët paam Dhe ata ushqen ushqim U jopi njërzve Në ushqie Nërsa pengamberi jonsa sëllem Ka shku edhe më lark Në shpjegimin edhe njësë ushqimit Deri se ka të në lejë salatu e selam Njëriju shpërblehët Për ushqimin që jaban bashortës vet Gryjës vet Abo Njëriju shpërblehët Për ushqimin që jabë bashortës vet Nëmbad, sot njërzit e shofin për e fudullokët e krenarisë të ebërt, me i bo klosende. Pas e të të hoxha, kaptin e re, dhikru lë hëthi, ale lëmugje e zeti, ale sënaje. Thot, kaptin e njërzve të menqër dhe cilësive të larta, është që njëriju të falëndëron për veprat e mira. Kërë, njëriju duhet të kultivon të kvetvetja, cilësine falëndërimi dhe mirënjojës ndaj, ndaj veprave. Ka orë nga bihorej radiallahu hanë Adit që kanë dhiri ma më tirmidiju Nga pengamiri jonë sallallahu aleyhi sallam Se ka thonë aleyhi sallatu e selam Men laj e shkullin nes, laj e shkullin la Ka thonë pengamiri jonë aleyhi sallatu e selam Kush nuk i falëndëron njërzit Nuk e falëndëron Allah Kjo paralele O shumë e rëzikshme Këto vijet së di ka vindosë pengamiri jonë sallallahu aleyhi sallam Pra pak ta Nuk e kok ta Du e zënjë anë i pjeneve mi bodi sa logari as e thash gjithmonë ai raportet me Zotin nuk kanë mundësi mu vërtetu në ato imagjinatat tona por është një e ndarë si raporti i Zotit veç dhe me njerzit është veç jo është i lidh është bota e lidh pra është bota me njerzit të lidh me botën me besimin ndaj Zotit tevare ke u te ala dhe kjo a ditë vërteton atçka u përmend më herë kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit ha le ta ndërron musafirin Etjtra kush befalëllon ditën e gjikimit mos ta lëndon fqinjin. Shikoj këtu një i njëti mentalitet, e njëta rregull, me njëtin parim. Kush nuk i falënderon njerëzit, nuk e falënderon Allahun xhallel xalalu. E ban qaim al-Juziyya, në shpjegimin e këtij hadithi thot, ku është sirrul mes'ale? Ku është sekreti këtij hadithi? Çfarë meselesë? Ç'ka mundsi dikush që s'është mirënjohur ndaj njerëzve, i njëti nuk është mirënjohur ndaj Zotit ku është cirlë, ajo ka një sekret, pse kjo është kështu? Të di përnë ka imel gjojëje, nga se njeri ju punon, shumicet e rasën, në tabiatin që ka e ka. Dhe nimeti është aji nimet. Dhe nëse njeri ju e mediton, se si Allahu i qon begatit të kënjërzit, do të kupton aditën e pengamberi së sellim. Dhe zër, Allahu i gjëlevala begatit njërzit, nuk ku aqon drejt për drejt. Allahu ti nuk tjep buk, po tj Allah o ti nuk ti jep të ishat Po ti jep, ha, kush? A i cili provon ato Apo a i cili ti blejn ato Pro, pro shumica begative të zotit Nga vimve zër Ato janë zotin nga sa e ka kryuë Mirë po të ti kur mrinë ato ka mrinë me se bejpe Dhe këto të i bënkaj melgjëzije Nëse ti e mediton se si vin begatit Nëse ti e mediton se si vin begatit E kupton haditën e pingamberi së sëllevë Pra thot, kushtu këtë falenderon njërzit Se ka falenderu Allah Dhe njërzit që kështu shofi në kontradik Qa ka kjo pun lidhja njërzit Në Allah, ka shumë lidhje Nga se shumica e të mirave të zotit Të ti, ka në atë pi njërzve Të sunithu Allah faliminderi, të faliminderit Të e mo hukta O lukmunët një njëri Mi thano o zotu në du shumë O ma këtë prindin shama këtë bakë të Se du, s'ka më nësi Nga se Allah u gjellu ala Naka kriu meni na me trushmori, nëse ti e mohon begatin çka e prek, çuçi e vallëndon zotin xhel Gjell xhelal. Andaj shumica begative na vin neve prej Zotit nëpërmjet sebepeve. Kreet ilmi vllazër na vjen nëpërmjet. Kreet begatit derisa dha ilmi na vjen nëpërmjet sebepeve. Për shembull na ilmin për Zotin, ka e kemi. Nuk e kemi marr drejt për drejtë prej Zotit, e kemi marr me, me me ndërmjetës. Ne vetë çu qi me mor ilmin. Hoca, hoca, hoca, hoca derita Pejgamberi sasa, pejgamberi sa më ka mbërë Jibril, Jibrili vrej, Allahu جل وعلا. Por ne kemi një numër zinxhir ndërmjetësish derisa na ka ardhur ky ilm. Por tiçë din Allahu 1 pejgamberin, Ali sallallahu alaihi wasalam, e din Kur'anin, e din ditën e gjykimit. Ky ky ilm i cili o bega ti e Zotit të ti ka ardhur me një varg njerëzish. Me një varg ndërmjetësish. Ti po i mohove ndërmjetësit, kemë mohuar dha ilmin. Nëse dhuti përshimu Mu nuk me interesuan për transmitusit Su me interesuan, asë Bukhari, asë muslimas Asë të midi, asë nuk me interesuan këtë njerëzi Ata rëneve themit jasë nuk të interesuan për pengamberin se zellem Dhe së ne vërteton kur Se ti të interesuan pengamberin se zellem Nëse nuk të interesuan Bukhari ju Së është rruk e pa mundur me mritë e pengamberin se zellem A është e qartë fotografia Qishë dhuti unë e du pengamberin se zellem Tamam e do Qishë e do Bukh Muslimi nuk e do, Ahmedi nuk e do, Tirmidhiu nuk e do, Maliki nuk e do, Shafiui nuk e do. Nuk të intereson, Ibn Abi Nu'aym nuk e do. Tani, kreet të mohime, ç'i është vërteton që e don pejgamberin s.a.s.l.? Ë kur nuk arrinit pejgamberin s.a.s.l., nuk arrini as te Allahu xhallavala. Se te Allahu te barake ve teala in tutiuhu tahtadu. Si ti bindeni pejgamberit, shkoni rrugt të Allahut. Shart si si Si ja çka, sikur ta bash nëse e van këta e mer këta. Pastaj neve në hyrën islam e kemi la ilahe illallah Muhammad Resulullah. Edhe pa më ndam se jehudit thojnë la ilahe illallah. Jehudit kreshëth thojnë la ilahe illallah. Si teoria lufta e tyre me pejgamberët e mëparshëm në Muhammad Resulullah. Ata thonë la ilahe illallah Musa Resulullah. Ata thonë la ilahe illallah Davidu Resulullah. La ilahe illallah Sulejman Resulullah. Ata thonë la ilahe illallah Ademi Resulullah. Kto kiti pranojn ata? Kua dhe fekti të tëre? Oshte Muhammedin së zëllem E Allah u gjela tha Nëse mani Muhammedin E kini muhua dhe Allah unë të barek e vëtala Ma dje tha Allah unë të barek e vëtala U laike humul kafirune haqka Ta janë qafirat më të vërtet Ta janë qafirat më të vërtet Pse? Ga se e muhundër mjetësin Andaj ka thonë për ingamberi së zëllem Ta ne këtë të thëra fil dhe zër E qelin fjallën e për ingamberi së zëllem Men laj e shkurin Nuk e falenderoj Allah. O dozë në niveli më të vogël, nëse dikush ta bën një të mirë, datë nuk e ndjen përgjithësimi thon, faleminderit, ta di për mirnjohje. Jam mirnjohës, nuk e përbuzi këtë. Çyki njerëri s'ka mundsi pasoj me falenderoj Allah. Nuk nuk ja lezon as një aparat aty. Prandaj ai i cili e falenderon njeriu, e falenderon Allahun te bareka wataala dhe komenti i tjetër është se që përmeni banka për i menjozie, e para është Sebejfët Dhe e dyta është tabijati Pra ati cili bëha tabijat mosminjohja mos A i shtë njëjt edhe me Zotin të barë kjo vetanë Nga se njëriju vepron me tabijat A jo bota imaginare, diska tjetër Dreshtë tabijati është mbizotrus të aj Njëriju shumit e të raseve vepron me Me qka? Me tabijat Dhe shiko, njëriju në përbërin në ti Ka logik dhe ka tabijat Dhe me logik i, disa, i dit disa gjëra se tabiati nuk ja mundson me bë ba tash ka idi me me logjik. Shumë gjera, njeriu e deshë çkjo çshtom, me llogari dhe kjo është më e hajrit më e ba, po tabiati nuk ja mundson. Tabiati çon diku tjetër. Për shembull, marrë çdo kal. Si cilë borxhemo, çdo uh, tabiat, si mbujari, sin guzim, si një si temperament nervoz. Çdo njeriu temperament, do të ska nervoz kur të jetë i çehet, në llogarit mendor ai e di se nervoza nuk e, e mirë. Do shta dhe prand me gojë. Por në momentet ku duhet mësme kalzu nervoz, tabiatis jam mundësot. Sadakaja njëtë, kush nuk e disi sadakaja është e mirë? Raport logik, po, thot, sadakaja, shumë fishohet, kështë me ratë, shtreja kësa e dhe besimin, shka e ka, mirë, po, ku të vjene puna me dhanë, tabiatis kopracisë, thot, po, këtë të të mirë a shka i disë, unë slami, po, se, se tutna, tabiat, natërshëm tutna. A në dhe dhe dhe luftët, Inshallah u jua ben Kur'an, os me edukot natyratin, jo mendin. Me mendje kit njerëz që din çka është mirë, çka është keq. Por luftohet me natyratin, të tërhiq të natyratin e kështu me radhë. A dhe thot pejgamberi jon sallallahu selam, kush nuk i falënderon njerëzit, nuk e falënderon Allahun te bareke u teala. Gjojë dozë shumëran siç e ta kuptojna në çështjen me raportin me njerëzit, raportin me Allahun te bareke u teala. Pastaj oxha ka pruar një grumbull të madh për trasmetime të sahabëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe tabiinëve, ne do ta shkoçisim në një fjalë të, fjal të tillë në këtë aspekt ka thënë njeriu duhet ta falënderon interesimin e tjetrit për të bërë mirë, më shumë se sa mirënjohja e tij ndaj vetë të mirës. Jo çmëllon cilëza. Ngase jo çdo kush ka mundësi, mund grip nivel ë të bëmirsisë konkrete Jo është dhe, dhe kush ka pasuri Sënë nimon Mirë po, hoqja këtu e ka shkoqit Për mështë të përjashtu kërkan nga mirësia Dhe Allah u gjeluar rahmetin e ti E ka shlu të madhë Po njëri ju duhet me ditë ku është Dera e rahmetin Andoj për nga meri së sellem Ka dhanë Të besë sumu Ke fi vëgjhi e khike sadaka Me ju busëqesh vëla u tanë Në fëtyr a sadaka Me ju busëqesh Së kur gjoti nuk ja Besë se i busëqesës i jep sadaka I jep sa të ka Dhe busqeshja ndikon në njitin nivel Të lidhjeve Sikur që ndikon a i shka jep Njani i manjes me të dhanë me Njani s'ka me dhanë Qyshi i manjes, të ju busqesh Të qeni leht me ta Dhe i mba sh... Kjo shkoqitja ogjës e shume, shume lart Tho të ogja Ta falen dërosh Interesimin e njeriju Për të ba mirë tyje Duhet jetë më i malë Se sa vetë mira që të ka ba me fjall tjera, lezër, kur dikush interesohet për ty, dhe është i brengos me të bomirë, ti që këtë brengë, dush ma shumë e ferëndëru, si sa vetë e mira. Nga sa ajo e cila është ngritë për interesimin zemrën e ti, o shumë ma e madhë dhe ma e qmushme, sa ajo që ka ta jepë, e pasurisë. A është këtu, në gjitha nivellët. Pra pengamiri jo në sërë dhe sëllëm, i ka pranue dhe voçmërit e sahavet pengamiri s Në shumë nivele edhe disat fukarave Vërshemë Dhe nga beris e sellem e ka afru Si Ebu Urrejrën fukara Si Bilalin fukara Si Ammarin fukara Me të njëti në afrim që e ka pas me Ebu Bekrin, Omerin Othmanin, Abdurrahmanim Këtë janë pasanik, këtë nuk janë pasanik Deri sa Ebu Urrejrën a thot Aç lajt ka shku fukarave kë jem Nihëherë në gjami jam shtri për toke Se s'kisha angërbu Këtë gjatë Disa shokë të mi dhe shokë të pengamberi se zellem Menduan se më ka kapë gjini, atë shumë u dridhësha Ka fillu me po dridhje dhe kanë mendu se apë që kjo e ka kapë dë një gjin Dhe fillojshin me mbor rukje A unë e thot të isha i unë për buk Bro, para E tani pengamberi se më këto i ka të afurt gati njëtë atë nivele Porvecë e funkcionet i ka nëndryshme Që i ka afru vlezerë Nëse e burera e ka të njëtin interesim Si të omerit me endi mufejer Por mundësit nuk i ka të njëta Nivelli i bilalit Dhe interesimi i bilalit Në zemër Por të andi mupe i nga mërën se zellem Oshtë i njët më interesimin e bubekrit Por mundësit nuk i ka të njëta Ska pare, ska familje, ska Ska kurgja prej materiales Mirë po interesimi me sa me ngriti lartë Andethe që thot Ibn Hibani dhe kjo është prej, prej e, Fjale më të shmuara dena ka shkoçiçë njerzit shpastë e nënçmoin këta. Dhe japin privatësia ti thojnë, "Kim ka dawn?" Njerzit shkojnë nga materiala, "Kim ka dawn?" Në nuk e vlerësojnë interesimin e njerëjut për ndihmën edhe se s'ka. Ma dhe munë të zemër mungrit interesimin dikujt për ndihmë shumë më lart se sa ai, i cili ndihmon realisht, është ai interesimi në brenda zemrë e ka, edhe shumë më shumë më të vogël. Andaj është prej asaj që e kam marrë ditë tort në në këtë aspekt. Pasaj do doja kaptin ere zikrul hadith ala siyaset ar riasa wal riayaat ar ra'iya. Sot kaptin ere mbi ccisit e 20 menhur, kjo është kaptin shumë i gjan, ne vetë do ta përmendim vetëm hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qase s'kem mundsi me ushjeru në kët kaptin. Sot kaptin prej ccisivet e 20 menhur është me dit me menaxhume udhëtscin. O okay, këjo u takon njerëzve të Zot, kanë udhësi dhe kanë përgjegjësi dhe të çhenurit e kujdesshëm për ata të cilët janë më poshtë ti. Nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam adhinin se ka transmetuar Abdullah ibn Umeri, djali i Oman Khattabit radhiyallahu anhu, radhin e ka shënuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "Të gjithë ju jeni ha bari." Ra'in është ai cili ruan diçka. A i sili rëndi qka Dhe të gjithë ju do të merë një përgjëtsi Për ato qka i keni nën kujdes Dhe shikosë si ka ndryshu e qështë atë njërëzit Pozitat, postët Gjërat të satë janë nga kondi përgjëtsis Ata i shovin më shumë nga privilegjës sa përgjëtsia Dhe sa për nga meri se se lem dhët Kullu këmë rajnë Kretë ju jeni përgjëtsa Bari Ama kretë keni më morë Logari për ato që e keni Njërëzit vrapojnë të amorin një post Dhe haron nivellën e dhe dozën Qka ka përcicik i post Dhe ti shekë kitë fushat shto Nda është fushat e udhecis Nda është fushat e pasuris Nda është fushat e ilmi Mundohet me hymë pa kompetentat të Pa dignitet, pa meritat të, të Dhe nuk esha se përcicija shumë e lartë Përcicija shumë e lartë Anda shiko në, në mesin e shokët për nga meri sese lëmbezër Sa njërës ka pas muft Mbi një qinë mi shokët për nga mberi së sëllëm Një qinë mi shokët për nga mberi së sëllëm A di në dhe zërë numëni mëj lartë i muftive sa kamëni? Numëni mëj lartë i muftive Në mesin e shumëve për në sëramë Thotim në hazme është 30 30 Mbi një qinë mi Në se banë Me 30 Pra 30 njërës kanë qenë Për gjetsë mi u dha njërzve fetfa Në mesin e mbi 100.000 Quk të pengamberi sësëllën Kështë ka argumenton dhe zërën Dersa në mesin e 100 vdhezërve sotë mësliman Mune më është me gjithë talot mufti Me shifra vdhezër nga dalmi Komplet gabim 30 mufti leze, Dhe zërën ato qërë qëka s'ka në konë mufti Dhe të kanë dit Dhe të kanë, kanë papi nga meson Dhe të kanë dit që shofeja Dhe e ka lezu Quran, e ka lezu hadithin Po nuk e ka po vetën me ngrit Ka që nivell Ibnu Hazmi thot 30 to numri më i madh, realisht shumë më pak. Realisht shumë më pak. Numri fetvave që na kanë dhënë nga shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përandë sot zgarohet për kët fush tazoja. Andaj vazo ka umbreçeti. Tësinë e ka përmend Allah te baraqe ve taala në Kur'an. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Të gjithë ju jeni përgjigës bari, kujdestar dhe të gjithë ju do të merrni në llogari." Por ato që i keni pasë Nën kujdes, këtu vllazërin çdo kush. Pejgamberi sasimi ka thënë sa shembull. Fath pejgamberi selam. Fel emir ra'in ala ra'iyatih. Udheci si është për xhexhës, si për popullin e tij. Udheci është për xhexhës, për popullin e tij. Wa mas'ulun anhum dhe do të pyetet për këtë ata. O mar xhatabi radiallahu an, Kurishtë emir për xhexhës i muslimanëve. Vajde mist çante dhe u bren goste, dhe kur e pret sinjorzë, pse bren gostesh, thoshte, a mund ta para mendoni kur dal para Allahut, një kanja për juën me vet mua? Të la ma lejt. Mu vetë tive s'proveti? A më dal ti më don ka dal? Ti një her kemë dhënë llogari për veti. Pastaj edhe për këtë, këto një kanja, çfarë raporti dhe ku janë drejtat, të cilat je dashmë ju siguruat këna? Andaj ata kanë pa përgjicën e maut, sepse na nuk e shohna. Foth pejgamberi josa sallam, "Wal rajulu ra'in ala ahli beyti." Jo kret jam xini vela. Jo kret jam xini vela. Foth pejgamberi sallam, "Dhe njeriu është bari kujdestar për familjarët e tij, për njerëzit të shtëpisë së tij. Huwa mas'ulun anhum, dhe ai do të pyetet për ta." Burri, kujdestari i familjes, do të pyetet për kreet, ku ka shkujë djalët, ku ka shkuar vajzat e jota, ku ka mrija. Në këtë nivellë e kështu mëralë A ka devijua, a ka degradua, a ka uzu Kretë ti dhëtë mirë është logari A dhe përgjëtsia është shumë e lartë Përgjëtsia është shumë e lartë Wal mar atu ra ijetun ala bejti zaudjiha Tëtë për nga meri se zellem Dhe gruaja është ha, Kujdestare Për shpin e burit saj Gruaja Dhëtë mirë të logari Për shtëpin e burit saj Nuk ka ike përgjëtsis Nuk ka ike dhe përgjëcis wal abdurain ala mali se jidi wa hua mes ullun an ma dhe ka shkupe nësame edhe në nivele shumë më të larkta ka thënë a.s. dhe robi shërptori është përgjegjes për pasurin e zotnisë të ti dhe ajdo të merë në logari për ta e se në arabët e kemi përvejnë se kam pas po shërptori robë e kështu me ra ka qenë ku e til dhe robi ka ka pas po sharkullën e pasurinë e Zotnis. Ai ka dhon pasuri më naju përshem për një av, për një muj. E kështu me radh, çoj ti, çoj këtu, dhe ai faktikisht ka pas në dorë të autorizuarm pasurinë e Zotnjes. Pejgamberi s.a.s.l.m. thot, "Para at pasuri a do të pŷtet? Para ndonjë çfarë nivelë dhe zon." Sigur kur ti e çon dikan i shitor, me ta kryeni punë, ai pŷtet detaje për atë atë pasuri. Andaj Pejgamberi s.a.s.l.m. në këtë hadith i alarmon dhe tërheq voreqen që çështja e posteve dhe niveleve të larta është çështje politike, nuk është çështje kënacie. Nuk është çështje kënacie. Allahu xha e ka fillu kët kapitin me kët hadith të madh të pejgamberit s.a.s.e, pastaj është xheruar dhe nuk ka xheruar as ni kapitin, sikur në kët kapitin. Pra oh xha që ne pa kemi permë, e ka prujëm një hadith, e, disa shpjegime vetë. Ditë rëfjallë sahabëve, ditë rëfjallë tabenëve Disa pojëzi e kështu më ra Në këtë ka pëtinë e zëgjeru shumë Dhe ka thëndër flasë mishkurt në Andeshe i khullislamë të imi e ka një lijë për të veçanë Të shkruar më këtë mesele Përgjithsia e posteve Përgjithsia e posteve Andeshe i khullislamë të imi Rahim e Allah Shkonte në përro gjallar Dhe i kontrolonte Që këtë fitfa Që që këtë mjë, mjë dhe thonë, A ndaj e nali një hoqë, që e i këllësa më të imi e, tha, ti mështë i kujdesarë i oni, jo, tha po, tha pi kur pas ka pas, pas ka lind, kujdesarë i ndaj muftive, tha, a ka o mundësi khalifja, me caktu kujdesarë për, atë qka pjek buk, e shka ndrejtë tesha, e shka pradhon, drun, enda regulon drunin, e s'pas ka kujdesarë për ata qka jep në nshkrim me mërëzotit të barë kjo të ala, Njëzve nuk, nuk kanë Na nuk komplet na Skemi ide sa është e lartë Me folën e mund zotit Me folën e mund me thonë po, jo Apo? Ne na mësu me ato salamadijat Me ato, ato zbritit nivellet olta Pa bella këto meselet dijen Ska të me, me me zotin dijen Mështë Me ditë prerë Kjo është i shtu Pik ti, pik ti, pik ti Dërte pengam beris e zëllem Pengam e sëllem pi Allah u të varë kjo e tala Dë mungë në këtë qështë të qartat Mu kënë kuptimi A e ka thonë që është të pejnë nësam A të e ke kuptuë Nëse shokët e pejnë nësam ka, ka ndodhë rastë kanë keq kuptu Para me ndonë na Dhe rastë i me i qartë I keq kuptimi Shokët e pejnë nësam Oshë rastë i kur Kur njani pisa abë Oshë plagos Oshë plagos I ka thonë Ojo njërëz Unë e kam plag Edhe jam gjunub A mula A këndo një zhjidje Në s'ka zhjidje tha, Na Tha, unë kam frikë, se kam varë në qelë. Tha, Gjënu Bilat. Kënë i padu, prajera kemë në selë. Gjënu Bilat, ula, dhe vdicë. Ardën ja ka dzunë për nga mberi se selë. Qëka i tha, për nga më sëra? A ju thamë në samë, po ta mamë, ju që është të e këni kuptu, qëta është subhanë Allah njerës për të takatit vetë ku me shkujë. Ka teluhu, ka telehumu Allah. Kështu për gjithë për nga më sëra. Ela se eluhu, idhlem ja'lemu Pse s'kan pit kër s'kan dit Pse s'kan pit kër s'kan dit Ata të dhune Allah, që shtu e këm kuptu, Allah Andaj, nivelli përgjithsive Të djetarët, të sahabët nësamo, Shumë lartë Me dhonë, fitëfana e imërt, Allah të bareke Vëtalan dhe kjo është mesejle lartë Dhe neve do të anashkallujem Paset atë hoxha, kaptin e re Dhikrut dunja, vëtë kallubiha Bi ehliha Kaptin e para fundit e hoxhës ësht Kapitin, këta filozofë nuk i këtë kaptin. Kaptin e njehën kët kapitin. Ky është kapitin e besimtarëve, madje edhe klasës A ikës besimtarëve. Thotë hoxha, kapitin e dunjas dhe rrotullimit me banorët e saj. Pra kapitin se si ju rrotullojnë çështjet njerëzve. Thotë Konnga i Thot, Bidarda Radi Allahu an, se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men asbah muafen fi badani kado be ngamel resalem hadith kush zgohet ne mengjes i shëndosh në trupin e tij më shkruani këtë me me me më shkrimi më të lehtë kush zgohet në mëngjes i shëndosh në trupin e tij roskos muje aminan fi sarbe osht i sigurt në mjedisin e tij atik ku jeton ainde ku tu yom E ka me veti kafshatën e ditës Qatë dit, ozëgju, ishë noshë, isigurët ish E ka kafshatë për qatë dit Fëke enë me më hizet lehu dunja di hadafiri ha Ka thamë për nga mberis e sellem Që ti njeri, si kur është, i është dhënë kitë dunjaja Me komplet që ka egzistan Kjo vlezër është preqfarë Hoxja ka titulu dunjaja dhe rëtullimi i njerë gjendjeve të banorëve të dunjas. Por njeriu çohet mëngjes dhe mundot vetë pas kur djon. Çohet mëngjes dhe mundet me drutjet e së shëmërat. Ka thonë penga sam, nëse zgjohesh mëngjes, kishnet, ki siguri, ki kafshatën e ditës, ke dëjojën e dukallon për çadit. I vonkaj me Xozi e thot, nëse analizojm gjendjen e mbretërve, çka kanë më shumë ata? Do të analizojm gjendjen e mbretërve para ndorve, çka kanë shumë? Mjohë, më ka shumë? Kulmi omu konish noshndrup i sigurt Me pas më angër dhe Dalimi është, a, diçka ma thjesë dhe diçka pak ma të lartë Me në që është me pas kapshatë në që ka ta ma trupi A janë këto kulmi i kratësiju e kësaj bote Po, thotë për inga berisem Mësë një një një për juve i ka qëto E ka morë, sikur i është donë këtë dunjaja A dhe Hoxha thotë, se kjo logaritet prej Prej, prej dunjaja dhe rëtullimi të dunjaja E shpikon Hoxha në vazhdim Thotë është obligim p që mështë mashtrojët me dunjanë dhe bukurinë e saj, dhe shkëlqimin dhe ndryqimin e saj, e të harrojët nga akireti i ti, dhe nga përjetimet e pa, pa funta. Pra nuk duhet njëriju nga bukuria, këse dunjaja, më u mahnit dhe më manipulu, karëshi asoj që ka e pret në akiret. Kjo dunja është ambël, nësam, dunja khadira, dunjaja është e ambël, që që ka ta për nësam e dunja kha dyra, dunjaja është e gjelbërt, dunjaja është e gjelbërt, dhe këta e ka k nivelet më të larta të verës të shkulçimit të të verës dhe ka thon halwa hal apo amal mir po kjo është për e përfunduar dhe vetë përfundimi argumenton se si kjo nuk është kulmi që kanë neve na ka thën Allahu te bareke ve taala anad hoja bel yunzilu haith anzalah allah letas vitë dunjajën njëri më i mëshëm çati ku e ka dhënë allah letas vitë njëri më i mëshëm dunjojën çati ku e ka dhënë allah ku e ka dhënë zot allah dunjojën që ko emri dunja, emri dunja, i bje, buk falisht, gjerën për gjerën me, e poshtër. Dhe këtë poshtër, në të isun e ngritë kur, Allahu ja ka shkrujt një kader, më ka në poshtër. Kjo është e para për emrit, me zbitë kë e ka venit. Që më najthëna dunja, ama e trajtojmë zi akiret, realisht, shemi t'i than dunja. Apo, kjo e para, e dita, dunja vëzër, ademi ka zbritë për dënim, Si të njëmë, ndëshkim dhe së pro A dhe Allah u gjitha, i hbitu min haqemian Zrëpë një piktu, krejt Pikun, pikë gjenetit Por shka? Por shka me zbrit? Se bën e gjuna A kam mënë si veni Ku a i ka zbrit për të burgos Dhe për të ndëshku Ti me, me këthia ta në gjelbrim Dhe në akirat dhe me bëgjënet A dhe zërë, na Dhe simtari, nuk duhet më mahnit Prej kësaj zbukurimit ai mase dunya hasha e vënë ja bon njerzit integrimi pagat mloa lulzim i jetës ku ta dishka mec për para progrese zhvillimi këto vërzojnë kot mohabete kot mohabete por dit njerzit vdesin por dit njerzit vdesin me mia me qindra vdesin dhe prap folët i njëjti mohabet a njerëzit do të mukthell do të mukthell andaj ojha e përfundon kët kaftin me çështjen e vdekjes e përfundon kopshin e tërmenjërvëve me me çështjen e edhe e kësandot hoxha letë a din njeriu i mençur se dunyaja nuk është vendi ku duot me me mendu si fundin dhe ajo e cila është më e larta, te cila ka mundsi njeriu me me pas. Pastaj kaprua një numër të madh të transmetimeve, të cilat ne vetë do t'i shmangemi dhe kapitulla e fundit e këtij libri thot hoxha, "Dhikrul hadithi ala lazumi dhikril mauti wa taqdimi at-ta'at." Kapitulla e fundit e këtij libri është përmendja e përmbajtjës të vdekjës dhe dhenja përparsi e adhurimeve. Prokaptinë e fundit është cila është dhe shikonit tani lidhen mes fundit dhe fillimit. E dini imam Bukhariju, ka shkut sahi Bukharë, kam letë haditët për nga beris e sellem, gjash modh vjetë, kam letë haditët për nga beris e sellem. E dini sa, pej sa haditëve i kam letë sahi Bukharë, imam Bukhariju? orejashin mi hadithe i kam le 7536 hadithe fillimi ne librit çka bo kitabul iman kitabul iman libri imanit në fund çka bo kapitena e fundi çila kitabut tawhid kitabut tawhid tani më së ksa edhe ksa i çila isht çila lidhja më falni kapitena e parë kitabul al Kitabull ilmë, libri ilmit, libri diës Funja, libri të uhidit Djetarët janë hutu pëse Bukhariu Dhe nëse menëzirë të uhidin të parin E kanëzirë të fundin Djetarët të se t'janë thellu e shpjegimin E sa i Bukharit kanë thonë Iman Bukhariu, hishtu ko hutu Pa ajnë me kast e ka nukta Qa ka dosh me thonë Kjo e funit, okulmi Dhe jo filimi O filimi e vazhdimje e përfundimi Mirë po Kjo duhet me qenë Kurora e synimeve E nuk mundesh me përfundun Që ketë synim pa pas elmë Së në vdes me të uhit pa pas dhije Qysh me vdek me të uhit? Qka me vdek? Sivdisët dhe përfundohet mirë Andaj dhe zë, shiko tani e huazojmë ta Hoxha me fillim qka pruni? Vlera e aklit Mendjes Vlera e mendjes me qeni me qëmë me çeni i zgjum, ja arsyshëm. Dhe këtu tani fundi i akatinave, njerëz të mëshëm të cila mos më u nda për mendjes vdekjes. Cila lëshmoria? S'mundë njëri të më bëj matë kur arome vdekje. S'qom. Një njëri të cilë arome vdekjel, s'qom të më bëj matë. Ai që haron fundin e tij. Nga bihorra radiallahu an ka thonbe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dhikri dhikra hadi min al-zat." Ka thonbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Shpeshtone" Përmendjen e aty çka ajo prish juve knatësit. Ataj jo është vdekja. O pra Bing Abdulasa Sallam thot, "Shpeshtone, përmendjen e aty çka ajo prish juve knatësit. Po pra vetëm me përmendjen prishet knatësia. Me ardhmë vdekja? Po, të kemë një shembull. Vetëm kur tuti çiki me, me vdek, ha turbullon ataj, ajo, ajo knatësia. Po kur vjen e vdekja zhnivel edhe më i lartë. Andaj të të pinga me samë, ajo është vdekja Në komendin e këti, Adidhi, kanë orë disa prej shpjegimive nga djetarët Shpjegimi i parë ka orë se Nuk ka dikush që është gjan Kure përmen mdekjën vëtë së ngushtohet Dhe nuk ka dikush që ngushtohet është ngusht, kure përmen mdekjën vëtë së në gjanohet Pra s'ka një pasunik e njani cilirë e tonë lukës e komoditet Veç kër t'i kujtohët, këtë në regullam a kët un kam avde i prishën, i ngushto. Çajo materiali, çaj e thonë, i ngushto. Dhe s'ka ni fukara, dhe një i sprovuam, dhe një an i cili u ka ngushtuar jeta, vetë kur e dit që edhe unë avaj kam avdek, i lecohet. Po të ketë që na më përvendumë në vet. Vorët dalloi. Vorët nuk dalloi. Ado që është kuptimi i parë që kam arrmend dietar. Gjithashtu për dietarë kanë thënë se në kët hadith e pejgamberit sallallahu alaihi dhe përmene vdekjen shpeshtone përmene vdekjes e cile o aprish juvek në cit ka thonë djetarët pe ingamberis e sellem e ka rëmbullaksu në një fjali vajzin e ketë aty në që kaldojmë vajz krejt ja, po? krejt ligerat të kshillat nda e ka përmenim një haqerit e, e, e lmunawi në fajtul kadir në shpikimin e këti adit dhe pe ingamberis e sellem ka thonë krejt vajzi kshilla e aty në shka jopin kshilla Ka do të cita se si, zinjora çai kallzojnë, ibreta çai kallzojnë, ku do të më dal? Më të kujto vdekja. O ti nëse të kujtohet vdekja, e ti kimendruje, kimë dal para Zotit Gjelin Xhelalu, kimë dhall logari, kot skemor vajs, skemor këshill. Nuk nuk nuk je këshilluar. A dhe kanë ndrytor në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o rezime ja kit li jëra hotave. Por pejgamberi s'm shkurt. O ti njëri. Cili ka të cilës? Ti kimë dek? A do e pa një logari që është dush Kur njëriju e din që kam e vdek I letësohë logaria I letësohë logaria A do e më dërgjëtsohë E kështë më ra Gjitharës sëmë kanë thanë djetarët Se përmendja e vdekjes E zbut Energjim Dhe temperaturën e epsheve Njëriju Prej kjo këshila e pengamirës e zëllem Shfitzohet për atë se Njëriju normal kojnë stik Ka dost epsheve Ka dost lakmive, qeife Qështë vorë din që kam vdekë. Ande tabi ngamberi sallam, shkoni dhe vizitoni varrezat. Shkoni dhe vizitoni varrezat, ajo ja kujton juve ahiretin. Ande burrëshim, do të zë aqom un si njeriu duke e varrosdikan, me shkumendja ka epshi, s'kamocsi. S'kamocsi. Edhe njëri më lig aty në shtrohtë. Edhe njëri më poshtë aty bie. S'ka, mbizotron çetësia, mbizotron madhrim i Zotit, ande kanë ndon dietar vdekja ku drejti Allahut. Vdekja o kudreti allahut se vetë kërkat nuk ka fëqimat madhe se sa, sa me le kulmauti adaj oge ka përfundu këtë liber me përmendjen e haditit e, e pengamberi sallallahu aleyhi sallem ku në nëzit pengamberi sallallahu aleyhi sallem që ta përmendmi e vdekin dhe mës të harojnë e vdekin se kena me dojnë për para allahut të bareke vë të ara pasaj ka prun një grumbull të sahabeve dhe tabienve fjalve të e sa të kanë nëzit për Avdek ka sigurt çështja e Hasan El Basriut. Hasan El Basriut ka thon, rahimahullah, Allahu te jalaluhu i ka dy forma çka i drejts njerzit. Ra Hasan El Basriut thot, Allahu i drejton njerzit me dy forma. Forma e parë o librin, dersin, legjërimin, Kur'anin, hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu drejtohet njeriu. E, e ngon vajzin, lexhëratën dhe manifeston atë që ka nguh, praktikon atë që ka nguh. Shumica e njerëzve këta se morrin. Shumica e njerëzve këta se morrin doin dersën këo rrug i duket e, e ngarkuam. Hasan Basriu thot, dhe, "Dhe Allahu xhela ka një mësim tjetër që vajn njerëzve, u a merr njerëzit." U çafatgatsi. "A do s'ka mundsi dikujt të mi rast mundja? Ej mos më kujto Zoti, s'ka mundsi." "Dhe kjo është çfar? Kjo është forma e diçka Allahu xhela i edukon njerëzit. Thot ti smush apo ti të dham trupi, ti ki dhimbta, çon probleme. E kështu ta merrni dashur, kjo ç'ka argumenton?" Salopo dënë, Allah u vëzër nuk ka asë një interes në lëndimin e njërzve. Nuk, nuk ngritët më inaltë dhe nuk bëhët mëzotë, hasha vë kella, a i kur ta qënë t'i smuja. Por Allah u qënë smuja dhe bela dhe sprova dhe fatkeci dhe t'hidhura për çka. Por mi u thonë njërzve, a përdi që nuk, këtu, o, nuk o këtu për me jetu, edhe ke haruti e dash mu këthijet që haruet dashmë kthyje as kësaj herë. Andaj thotë Hasan al-Basriu, Allahu njerzit i drejton në dy forma. Forma e parë u dersi, i lumja ai që merr për di dersi. Është forma më e mirë. Forma më e lehtë është me nguh Allahun drejt për drejt. Me nguh Allahun xhelel xhelal u drejt për drejt. Ën asnjëriu nuk e ngon Allahun xhelaluall drejt për drejt. Nga këshillat, ata rë ballafaçohet me qaderin. E qaderit s'kaç kemi bë. Qaderit s'kaç kemi bë. Kjo është mposhtja dallojë atë cila Nga dhënjen bëj njerëzit Pasaj Hoxha në fund E ka përfundua këtë liber Duk e thanë Kemi përmen në këtë liber Një grumbull të madhë precisive të, të mira Duk e sinuar Rrugët e njerëzve të menqër Dhe rrugët e atërët të cilët Allahu Gjeli Gjelalu i ka lafdru si njerëz të menqër Shpresojmë që në këtë liber të këtë pasur dobi Ta meditojmë ata Ta përdorim ata dhe elulsh me zotin ton xhel xelalut që zoti on te bareke uatarat na citson të gjithëve me me vlerat tësë që ka përmend hoxha në këtë libër dhe ligjratën e arsye me leinë zotit xhel xelalut do ta bojmë rezimein e këtë këtyre citcilëve dhe të vërtetëve të mira që ai ka përmend hoxha në në këtë libër ndërsa pas kësaj java shpesoj me një cikl të më fillojë një cikël të të rrit të ligjratave dhe ajo është cikli do ta titullojmë ata njohja امراة تسيعت الله تبارك وتعالى لوشي الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى طيب سسنا لجرات التونا لوشي الله تبارك وتعالى عزوتي وجلاله مسلمات كنت جن الله تدي حمانه تي مسلمان الله تيم بولان فقراء كماره الله تيبصران باساني كتب تجمرت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين